قال <سؤال> يقول حضره عليه السلام الا ما كل كامتا تيلن انك يكن انت لن تستطيع ما يصبر شر وشن شل لازم ما سره صبر قال يقول مثاله السلام نسالتك عن شيء كترطوش من كتان عن شيء دارت داه تصديما فلا تفاحبني نجاما مرغ قد بلغ ثمل الدنيا افضل اعتبى شكوا رسيتهم الذين جماه طرف من زرع وزرطا بس زر لغورسي دا ممر دکوا تن تلقا منان شي دا ضارا حتى تردي اذا تيا شراغلو اهل قريه اهل دي قلتها افتطعنا اهلها طلبت عان دو سی بل کو د دې کلمہ آتا جو او د دې څومره ان کار کړو د حق تعالی او د مل مسیاد دی دعاوونه توجہا مونږ له دې دعاوو څخه په دې کې دیوار یرید ایں قدها میږي چرای پرته یرید ایں قدها قال <اليلي> ممسالله اسلام لو شو پهستاښه شو ل تخصستالوه نخام مخه غستې بې پهوار سدريقال <اليلي> خ اسلام ها سرراقب نیو بعض دالو دا د په منځستا کې سو نکه زرې چې خبربارې در دطویل ل ما حقیب د هغهه شو لن تتهېعالو شوبره جته وس کےطغبانې دصور سفی تو هررا سر کشت او سر کړ سکانت پر مساقی مع با د کار د غریبانانو یا عملونه شی بحري کاربار دی پلو پرې کشتبانې پرې براب ک سارت میں معرا د لرري یوه چې مقصانی کړم د لرا وکانوره او زکچو مختبوین ملکن یا بادشاہ یا افضوچ یا غمیوی كل سفینتن هر او کشتی غصبا پزور مانین هر او کشتی پزور نوائے سرکاری کولے وعمل غلامو ارچبا غالو کو جما قتل کرو فتانا بواہ مومنینی نو مور اپلارداغ مومنان فخشینا نموسر ایرپی باشووا ایور حقہما داچوا واقعیت دی لرا دوارا طغیان او کفرات پر سر کشو کی او کفر کی ایه حقهما داچ واقعیت دی با دوارا کفرات پر سر کشو او کفر کی فارد معلومه اراده لریای یت ربهما داچ بدل کیو ور کی دیمر ربهما رب دی دوارو خیر اب منه دیر غرب دی بچنه زکاتن طاقوالی کی یا اقرب او اور دیر نزدیک وہی کولو کو لوکیت میرے اقلار یا مل گزارے ہر صدا دیار فکان لعلامین لباعد کر دیو دو الکان یتی میں نی چیتی مانان صلی مدینہ فدو خار کی وکانہ تحتو اولانے دی دیوالہ کان جلہما وکانا ذو هنا صالحا او طلال دې دیوالو میخ سره نو ما هی دعا کړه وا چې يا الله دې خزانه شاهد زموږه بچولوي کې سارا در رب کو ستارب اراده مر له وا او يبلغا شدتهما دات اوري سجدا دوارا ځانه اختلطا واستخرجتا وهما رب سي خزانه اختلا رحمتا من ربك دامهرداني مستعرب وما فعلته والنمر مالك رضا كارنا لمري خپل رائے خپل استਿਹاد باندې بلکې دا الله تر صف نماتا امره ذالک بات اعلم ما حقیقت به ده لم تستعله صبره چنيته طاقت لرونکو پای باندې صبره واسال هنک ته توس کيطان محموده خلق عن ذل قرنم ظارده حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ کی قل ورت و ساعتنی ذرب چلن علیستم تقاس وانی منه بنا ذکر است خبر دتاره د مسیحته صلی الله بر دبان حضرت ذوالقرنین کو ان ما کمالہ یقینا من طاقت کر ذوالقرنین حاصل ارض زمین دچی وا تینا هو القرنین دتمن کل شون بحر یوشنا سامان ساعت باث بجات سفران شود دست سامان سرا حتا تردی دا بلغ چر رسیدله مغرب الشمس زید بجدیدن ورطا وجدها مندلو دانوار تخرجتیدیدو فی عین محمیته دریاط تور کی بحر الاسود ورتوی تور دریا داری کناری پر رسیدله کله سی دریاط در در تغالا ولاڑے نو دا نور داس خپل کډریات کې تشوش طغریو دا نور به د سی عین حميته تشني توركي ان تدريات توركي چې بحر الاسود ورته وي او وجدعو من له انه هاذي تور درياط سره قومي ينقوم قل لاي من ورته وي قل دا زيل قرنين پیغمبر لذا قلنا به وحي تجريم ورته عادوا لمؤمن اثر پدېږي جداول الله نقل الله من ورته اوليد الہام ته ولي داني يا ذل قرنين ذل رحم الله ان ان تعذ يا فت بيت کا عذاب لور کا وان ان ان تتقوا او یا ان سفيهم حسنا پدي کي خلارا خسلوق قال الين ذل قرنين اقمت تقرير كلو يا من ظلم حرچہ سوگ دے چو دے نیشتاتی شتر اخفر ظلم شرک و کفر دعنی ظلم امراض دے چو شرک و کفر اما من ظلمہ حرچہ سوگ دے چو دے نیشتاتی شتر اخفر ظلم مانے چو شرک و کفر دے فسوفا نعذبوہو زردی چی سزا بورکو ممدتا سم وردولا ربی او باب واپس کشو اخفر ربتا فعذبوہو عذابا نکراہ نعذاب بورتی اللہ بتعذاب ناشنا وامنا ممر چاہ سومنے آمل چی مانرادو وعمل سالحن ملوک نیت فلہو جزاء من الحسنہ بدتار بی بدل خائتتا وسنقولو لہو ضرب چوبوا یم نبتا من عمرنا بدیکار بدنزم من نسرا اسام کیا اسانا خبر بورتوکو دا ہوئے غیر سبرو سنعت با سببا تسروان شدو بیاد اختل سامان سرا حتا تردی پروبا تلغتی رسیدلو مطلع الشمس زید راحتو دنورتا وجبها مندلو دو تتلو چراحتو علا قوم انتو باسقون لن نجعل لهم چنیا جرزولی مندی وکار مندونی ها لا وددی نسترابل سکردام ای پدر قوم کبابا دی جرول ریاجنو بس غارنه تنستیو پائی کمو پٹی دل فذالک اللہ بارم وقد احتنا وقد احتنا بیشکا راجر کریو من جا بما ها ساماننا لبینی د دسرو خبرات و علم خبرکین باردرا سامانی زمین فعلم کی راجیرو وقد احتنا بیشتی ها تکر و من جا راجر کریو من جا بما ها ساماننا لبیچ ردوز القرنیم سرو خبر آد جیہت دو علمنا سمات با سببا او دوار وانشو دو دختل سامام سرا حتی تردو پوریزا دلغت رسید لدو دین افتد دینی من بدو غرمتا وجد من دونهما من من دلو من دونهما نزدید دید دید دید لا يقادون تشغين دينو يفقهون قوله تشغيد پويده په ينه ابان دينو چې پويده په ينه اباني ذوالقرنین په جبنه پیدل علي په جبنه ذوالقرنین رحمت الله عليه نو پیدل مې ترجمان په وريدي باندې یو یې قال وي يا ذوالقرنین اي ذوالقرنین رحم الله ان ياجوجا و ماجوجا يقينا مې ياجوجا و ماجوج کافر قوم مفسدون فالعرضی دور آنے کئی پرنکا کی فحلن جلو لکا خرجن مآم نگر غمتا وطار خرجن ستکسو سولو مال علان تجلبیننا تدی شرک چتو جوڑ کی تمنزم یبون انتمندگی کی سدن یو دیوار چدی راغین اراتینی شداشر و فساد نکئی قارویلیو حضر زلقرین دہم اللہ ما مکنی فیه ربی احا چطاقت را کردن ما تطاعی چی ربنا خیرن دیر غره و د دا باچانا مطالبه کوری جمعل باکارو که باکار تانا انجبازلوئی باپا کارو سلک تکار دے دیوار تکارو دین باچانا وقت تراجمش القوم قال اولی ذو القرنی ما مکنی احا چطاقت را کردن ما تفیه پای چی ربی ربنا خیرن دیر غره د قو زما سره داډو کوي د قو په قوت سره نه کوتو سره اګ ب کمم دوونه کومته منستاسو کې ونه همرتنا او په من جي کېوار آتوننی روړناتهګورلحټکې د اوسپنی حتا تر کوې دا چې بربردي لرا ساه چې تمنداغ سرنو بغرموکین قالن فخو ویوی بنی ورطا پکوہائی قالن فخو ویلوز القرنین قالن فخوی بنی ورطا پکوہائی حتی تردی پوریزا جا لہم نارا چدرزول دیلر اور پول دیوار اور برزول قالویلو آتو نراریمات افرح سراتیکم علوہ پدبان قطرہ تانبوی شیم فَنَسْيَاعُونَ لَهُ دَوَسَ تَاقَتْ نَيَظْهَرُوا چره طاقت دي ديار او نَجَدَي وَسْمَرِ دیوار ديار لره د سُنکولُون قَالَ يَا لَيْلُ الْقَرْنَيْنِ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي دَامِ مَهْرَبَانِي دَرَج زَمَالا يَا شَاعِلِ الدَّرْ ايو دنيوي خل اسلامي خليفه کې دغه اځل ویلیدل وی دا نرنه ماکه نسیده وبښکارته دا ما او دمر دیوار اوه جوړو چې تر قیامت پورې دیوار ولا دی او وی ها رحمتم من ربي دا مهرباني دا تر فرج زمانہ زبشنه زمانہ وسقوتی دا طاقت مال الله راکړي پیدا جاوه ربي کله چې راشي واده ربما جالهو دکا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّي هَٰذَا لِيَ سَلامٌ وَهَٰذَا إِلَىٰ أَقْرَبِ مَا كَانَ لِأَبِي أَوْدَادَ وَتَرَكْنَا آلِهَتَكُمْ وَتَرَكْنَا عِبَادَتَكُمْ وَتَرَكْنَا مَجَامِعَكُمْ وَتَرَكْنَا مَوَاسِمَكُمْ وَتَرَكْنَا مَكَانَكُمْ وَتَرَكْنَا دِينَكُمْ وَتَرَكْنَا شَرِيعَتَكُمْ وَتَرَكْنَا عَهْدَكُمْ يا عربنا تيشبو کو منختاربو کو جهنم يوم يضم تداروا دال نلکا سرينه لکاروا کا سرانو اراد يا تختار کو صراط تيش کو سران ميدان محشر ته راولي او الادر واجب يوا واجب يا يا فرشتي نيولي او قال له ټول ميدان محشر الهوسوزه الذين هاكثان كانت اعينهم چې وستری <سؤال> دې دې سيرته په انتظار د کې انې کری زماده یا دې وکانو دې لایته کېونه چې د وسم الله له سمع د اړیدل د حق د حق د اړیدل وکانو دې لایته کېونه چې طاقت له سمع د اړیدل د حق د قران اته حس دل دې نه اګمان د را کسانو کفروچ کافری اي يتخذ داعيني ولييدي عبادي زمانه نظام من دوني زمانه الا عليا مدد غاران ان اعطى ما يكن من طارق له منها جهنم جهنم للكافرين نزلا للكافرين و دار من مستيا اللهم تمام راقي قل يا هل نبهكم اي خبر دار ان دركم تاسد الاكثرين اعمالا تا هغه د تایا نصره دانونه هغه دا هاته سان دی دلصا یوهم چې برباد ده ملګری کوشش د ویف الحیات الدنیا په جون د دنیا کې کته د تلکی لګیا دي د شرک کفر سره لګیا دي او هم یحسبون ادید من ان انهم چیا کین دی یستنوا سنع ایسا ملکوی اولایت اللہذین داہا <متحدث> کسانی کفروب آت ربهم چدئی انکار کردو علایتنو نخبل ربنا ولقائی یون ملاقات <متحدث> دخل ربنا فحبتت آمالهم نبرداد دی املون دی جی بلے املون برداد شی فلا نقیم نید ندرمو لهمی وطارا یوم القیامت <متحدث> پرد قیامت <متحدث> وزنم سطوری اس کس مطول گنی ذالک جزاؤہم دا سزاد جہنم جہنم بما کا سبب کفروچ گئی کفرو کړے وتخیو آیات نیلو دما تنور سنی جما پیغمبران رجوا پتو کو سرام انلذین دشک ہا جسان امنو جنو منان مینلی یا من صالحات منن کینید کانت ن وی غدیه بار جنات المل سرداسی جنتی نہ د مل مشفع عقب دا عقب د فردوس عقب جنتی نہ د فردوس به وی وی الله له منتمرکی خالدین فیها مشوی دیتای کی لا یبغونا عنها ح ولا او نبغاریب د جی جنتی فردوس نه تبدیلی وته صلاح بدیاغه زله غاری اداره نه بهتر زه او دې نه بهتر زه نشتا هدا ای زموږ استاد صحوب نبی وای کلا باللا نواری جنته فردوس ته غاری عمل غاری ومس عمل زه نه وساتې دې زموږ باسم موزه او خالدنا سیامه شوی دی خارکی لا یبغینا عنها ولا نباغری نبا تلغید ای دی نہی ولا ستبدیلی قل لو کان البحر کچری شی دریا بنا مدادم سیاهی لتلنات رب دی بطارا دی قلو دکلمه در زمان لم نفد البحر محتمشی دریا بنا قبل ان تنفد مختوب ختمي دې به کلماتو د رغب معنا ولو جينا اگر قرات لكم يا چتلاړي ولو جینا اگر قرات لكم النبي مسعوده مسنده ماده واپس يا حكيم نطرش قليا انما بشر مثلكم دښه کا خبر داداچي کينن زبني ادمي یو حال لیا وی ک شو دماط نهلاهکم چېقین مددګار تااس ہو اله هوه مدگار دی سمنکان نهوررجقارکدي هررا سووب چو می ساتی د ملاقات دخل غ پعمل عملاً سالن عملې کوعملي ولاشر مد ش کوي د عبا دتی ری هدا۔ په بعدد د خپل رز کیه ده احی تعالرام عبد الله بن عباس رضی الله تعالی سلام هم ماو فرمایل و ایسو کومه رښتې په شیشه کې راکا چې د آیاتونو له ماسوته ملي او چې کوم ته موالي ماغه د زړه کې راولي الله تعالی درپاثه ایو یاټو د دې صورت دا دوا خیره یاټو قرآن د کتاب د دروازه مړوال او ټمپیس لپاره کېږي کښتا کله جا چې بيو کي نووته ما دي د دې داتن لپاره کېني د یو دجرہ تاسو د غړ سره چې د دې دجرہ تاسو مبا دایاته ما ستو مول له دې چې الله ما د دې دجرہ تاسو الله د غړ پاسه ولا یشر د عبادت ربہ یا حوا ندی شریکې پیدا د دست رب کیا حوا اچالره بسم الله الرحمن الرحیم کاف ہا یا انسان اللہ کو یہ دولت منابانے ذکر رحمت ربک دا یاداش دلمږه نه درښتاله عبد تخبل بندانی ذکر یا چننده او ذکر السلام ابناد ربه کله چې دعا یوښت و د نداعا خفیعا دعا فکا لعرب حضر زکر اعلی سلام رب ایو مارب ان وحن العزم منی یکنن کنزورشیدی ادکی ومعام اللہ بی ربی دائم ادکی نکنزوری دی وشتا علا راسو شیبن او تکس پنشیل سر ومعا شیبن وشتا علا راسو اشتعال لی تو اجراس سپنوال پڑکو کی پڑک وشتا علا راسو ربك والد سرما تكس بين سير سرما شهبند و دعا علينا ولم حقند او لمك دعاءك اپ کا سبب دعاء هو پشتا رد غير رب زما شقيا شقيا نامرادا محر من انه مع محر من ترجي و اني وحفتل معلي اعوذ بريد مختل وارثاننا وورائی دغان دمرګ نه پسو وراي د بعد نوچته دمرګ زمانہ واني فښتلم و علي عاد يريب نو واره شانونا نو ورا عيد مرګ نه رښت او چې په جند خدمت وعلى پکی څوک نشتا, نشتا دا شي سو مشجه د جند خدمت کی وکانه مراتي اخرن او د دې د زمانہ شاندا فحد لي نو د خپل طرف ما یو وارث د دین د دنیا راکی خلک دین ترا ولی ست توحید ترا ولی یری سنی چې وارث شي زمانا د دین زمانا یری سنی چې وارث شي د دین زمانا وارث من آل یعقوب دا لعاده حضرت یعقوب علی السلام نا وجعله اوبر و د رب ایردم ما ربی الاخرش ورشو اگردے محضر زکریہ علیہ اسلام پمزو لارو اللہ یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام انا نبشرک بغلام یکی من منگا زیر په طالب و بچی اسمہ یحیاء چنین داعبی حضرت یحیاء علیہ السلام لن نجال لہو ندے در ظلمن من قبلو بمکت نسمی یا ہم دبنه مختي چاې احيام مشتا قال ايلي حضرت بكره عليه السلام رب اذن معربا ان يكون لي غلاما سرني بشماله طربت چهتي دا کې دلوا كان كنداتي اخرن او بدي بي جما شندا وقد بلغت او بش ترفي بلوم ز من الكبري تجد غدا علينا ايتي اطفالك الله دې چوي قالك واليك ربي دارم جي ويتو قال ربك ستارب وي ر اليه حيمن دغه ماواله اسامه وقد خلقتك او دوشه کته دا کړني ويتو من قبل دمین المخي ولن تکشعه لتس شي السلام ربي اج ما ربا اجل مقراو کماوتاره نشانا و علام چې په پښتو کې په سپیدا کې نورم شکر ادا کوم تعالی ویله رب نے ذاته تو کا نخطا و طارضا الله تو تعلم الناس خبره ونش کوله د خلق سره سلا سلا علم لريش په سويا اوبر رمټ او رمټ به خبره ونش کوله فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً حَتَّى قَامَ مُخْتَلِفٌ عَنِ الْمِحْرَابِ دِعَادَ خَانِينَ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ بِأَنَّ كَيْفَ تَمَانِي إِشَارَةً فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ إِشَارَةً لِأَنْ يَخْلُومُتَ عَنْتَهُمْ أَنْ سَبِّحُوا دَاعِتَكِ بَيْنَ وَيْلِ اللَّهِ بُكْرَةَ اے احیال والسلام انہی سے کتاب یعنی تورات شریف بِقُوَّتٍ طَقْلَقْوَالِي وَمُذْبُتَ عَلَيْهَا وَآتَيْنَاهُلْ حُكْمًا باجُ بَحُکْم مانا پیغمبري کلي ورْقَلُوا مُنْذَلَتُهُم مَرِي شَبِيَّا قَوَلَكَ عَلَيْكِ ہا شو کوئی د حکم میں مراد علم ہے اس ہم نے وَآتَيْنَاهُلْ حُكْمًا وَرْقَلُوا مُنْذَلَتُهُم شَبِيَّا قَمَاشُنْ عَلَيْكِ علامه <أولا> لیکلی لا معلوم ور وی لا وی راځي لې یو کو کنه نه حضرت علي السلام ورته وي آيا ده نوموله طارمن کې داشي نه لا ته معلومه حال کې وه همانن ملت الناس مينيه ستقتوا لهي ني طرف نه طرفنا همانن نهردان ملت الناس مينې طرف وَدَرَّمْ برم دعا احسان کو اونکې دفپلو واللودنو سره سران بیا او سفت و بررم دووا احسان کو اونکې دپلووادنو سره ولمکون جبباررن نو دې سرکش ش عسویا اونا فر معانه وصلسلام معلوی سلامیاوه په غدانانې یو یغاسوحيیا او په کو وربانې کرا پورته ک باغ حژو د خبرنا و کور لا راات فِي او محبوب كِي کتابې په فران کې مریمواقییا د حت مریمديوي یته دغت کله چې دله شو من هلی د کوررنې مکانن اغه مکان تا شرقیات چې مر خاطه ترسلو حتہ حت مین مجولت مجوړه تر دې د ځانه پار مين دینهم اصحاب دی نه حجاون پردا پردہ کی کی ناستای زادتی کوله صار سن علیها مر علی دلو منغاه تر روح سلام تمثل لها مجوکرہ و بشرا سویا شکل ببند برابر جبریل ببنی آدم ہے او دو صدیب تو شکل کر آگئی مرہ اولیاء عالم الغوض نی اولیاء کرام غیب دان نی من خلق کوئی تعویزی نہ معلوم ہے دارنگی لغلادان اپا تیورت لگی مریم قالت اولیو مریم اغیر جن اداسو پردیس حریر آگئی او پردیو نر آدم نشو قالت اولیو مریم نیدی ان یقینن ججن اعوض پناہی غوالم پر رحمان باد شاکر من کتانا ان کنت تقیعا کت ترزبارن زمان خوالم راضا قالوی لود جبریل امین انما انا رسول رب کی بشک غیم استاو درستا لئے احبل کی اللہ رب لزتو آئی چوبخم و تعتا غلاما زکیعا بچو تاک زحف فرشتین زحف فرشتین اللہ بچید زید بپاروالی قالك يريم دي ان ايكون لولام سرنجي ماشي ما دار بشه پیدا کیول ولن يم سسني بشرم ايلاس نده لګول زما سرا بشرم هيس بندا ولما كتبغي اني نګه دکتا اران قالك ذاليك او الهغه دغه فهمي لک څنګه چتاول لک څنګه چټلې چر چلاس تاله ر کې ویلليدي رستا هوله حون چې دغه بچیدر کول فماغاسانيولې نه لهې وپار چوګر د لر آتل الناس یوه نه د خپل قدرت دپه به خلکو رحمتن او دامهباني د زمون د طرف نه وکانه امر مقو یا او د دا کارفیصله کوې شو بسفیه شوي تا لله خاون دا الله بچیید کې فَحَمَلَتْهُ نه ه او پهحملت پر تک هغ ل په حمله عمل غ سته په شدي دا په سبب د د عمل مکانن قیا یو بعضې تیا چ اخلو سمجھ جواب نہ سوال نہ خلق کوئی خود سے نہیں بنتے فاجا اہل مخاوف رئیس دی حضرت مریم لرا المخاوف درد تی دایش علاج ان مخلقتي علاج ان مخلقتي تنید کجور تعامل لک یا علی وبدرد و جنان قالت مریم دی یا لی ارمان ہے افسوس مت قبلہ آیا چه دبی دینه دو وكنت مسيا منسي يعوذ هيراتيرا اس بڑا خلق اعتراضنه کوي فما متهمتون لغيره شيء فنا بها يا ذكر وغايدا جبريل مين من تحتها دختہ طرفنا الله تهزمي با چې تهم جمی جما قد جعل کی تحت کی شریا بیشک غرغولی تحت کی شریا تا نلان می شریا بسریع یا مانادا روان چینه تان کتر یا مانا یا تحتی سریعا غرغول د ستارب تان الانی سریعا سردارین صالح سلام سریعات سردار امرازی وہ حزیرا خویلی کی جان تا بجی ذ مخلطین اگر تنہ بکیری پسافت راہ ور وی دا له چ پتاانی رتبن جمیعہ تا زتاگا رتګم جنیا فه کجری تا زتاگا پتا ورا هرږي فقولی مخردی کجونا یشرجی یوردغ چمین اسکا وقری عینا یا خاستری ته یختل بچی فین ما تریننا مینل بشری احدن کجری ونی ته دل بنی آدم ن یتن فقولی تا کوم نشارې سره ورته هوا ان نیتن ذین نظر تل الرحماني ما نظر منله د کارو رحمان بادشاہ سو من درو جیب چوالی په خالي دینو کې دام روزا چلو چپوالی روزا ورمن خبرې جا سره نک و ومن په دینو کې دا چه روزا دښنه د دعوت د تدلیغ هغه ته خالی شي مګنه خوینه مینو د دعوت او تدلیغ حاصل نه بنی نظر تل الرحمان شامن یقینا ما نظر من له الرحمان دا چال کار سومن دروږي ارزه چکواله سلام او کلمن یوما نهرج خبر الکون من ذی انسیاد بنی آدم سرا فاتت به قومها راتلی کو پری دچی سرت القوم تا تحمل له چې په دې کې روان چټکړا قال يذق قم يا مريم يا مريم دي لقد يوتش الفريا बेशक طراتن کریو شی غیر ناشناطا اے خور بہارین حدیث پاک تربی منا را دی زرا اختہارین یلو نی اہل قدام بیا اونت نیلا وکیخول یومیک سرو چراغ اور علاوہ لمایا دام ویلی کہ دا حضرت مریم د هارون علیہ السلام په نسل کې و یا وخت هارون اے مشابید هارون سره توه په تقوا او په افتو پاک دلمه نه کیږي لکه هارون ما کان ابوکم راسوئن نو طلار تا حضرت عمران سره ناکارا و ما قامت امکی دیار او نو مرسه حضرت هم د دیار ته کارا تا طلار مر قدرت خلق کیږي یا دی خو روزنی ویلو خبرونه فاشاره تی له اشاره کړه حضرت مریم دی سال اسلام ترسته چونه تاسو نه له کوي دا تزامور کې چې پروت د دنه تاسو کوي قالو دې دې چې حل کلم من سرنګ چا فر کانا فی المهدی با کانه په معنی وکولې کان فی المهدی چې اته زنګو کې شبیعه ولکه معصوم زنګو چې اثرته خبرو کو ولما يكل مثال السلام زنگو کې هغه شهادت دغه ته وتشتاکاله ابن عبد الله وین مثال السلام یکمن ذا الله عز وجل ذئ اله من زهات ريان مز مشکل خوشانين اي مشرکان او کافرانو تاسو نه مال الله سره شریکه وي اني عبد الله یکمن ذا الله بنين اعطاني الكتاب را کوي ماته کتاب را کوي وجعلني نبييا او جوړوي د ما ته اندر وجعلني مباركا ګرځوي د مال غړو د خير او برکت والا اينما كنت كموكيتيه مغو خير برکت والا څنګه يني ذا امر بالمعروف و نهي عن المنكر بكم سچ امر بالمعروف مبارک نه او کیسه دي چې امر بالمعروف و نهي عن المنكر دې وَجَعْلَنِ دَرْغَيْدَ مَالَغَ مُبَارَكًا دور بخیر و ببرکت والا زبب نیکو حکم کو مو بنا روانم نیکو اندکون اینما کن تو کمزے کچیم کخطلوطنی کپرغوطنی ہر زی کچی و امر بالمعروف و نحیمی من کروکو <تصفح> و آسانی بسولاتی حکم بکوی ما تبنی و الزکاة او بزکاة ما دن تو تر ترسو چیم از وبرن بوالدتی احسان کنکو اندخ بالنور سرا ولم يجعلنی میده زرزو لما لغز جبارا سرکشا شقیع بدوخ والسلام علیہ وسلامتی عدی اللہ وطمع بامنی یا مولتو پا کمرچی پی باکرشین ویوما امیتو پا کمرچی مرمبا ویوما اباس حیام او پکمو رزبانی چراپو ارتکولو بشم جنو بقبرنا پدریو یا رحالو کی تماد اللہ سلام لی زالک ایس اجن مریم اللہ دعوی سالی سلام چیزی بمریم لیو قول الحق اللہ ویز تاریف کو اندوینا حقیق قول الحق دیتوی منصوب بنا مدھا قول الحقی زمدھا تاریف کو اندوینا حقیق بحقی اینا تاریف سو پیل لیکن بتاه ہکا خبروں کا خلق مزمت ہوئی يرخیو ملکل اور سختیوں کا دوز کا لاغو کل نو اللہ کی تعریف کو تا ان کا خلق بدرد ہوئی نشوش ول قال الحق بيته منشود بنابر مدح قال الحق الله کی تعریف کون دینا حقی الذي حرفيه ان ترون چتا ہے کہ بے شک کئی ما کان اللہ مدی مناسب اللہ لرا مدی در صل اللہ علیہ تکرم الولین دا چونی سیغا اولاد اللہ دا اولاد نیونا سبحانه فاق دی اللہ دا اولاد نیونا اذا قدعا امرن کلچ اغفیس لوکی بیعکار فا امنا یکونو لہو ندیشک وائی اللہ دا اکار تا کن موجود شا فاکون موجودو باقی خلق باقی بابا جانو اگر ٹک پا ٹک بابا ہوئی کی شریک ہے باقی صفت الله اللہ نو چه مشرکان فاقی کی سره شریک موجود کرے لگاه دی ولایت ټک ټک د عالم کې هو داسو فائم ما یقول لکم فیکون بشکره ای الله ته موجود څه فیکون موجودی و ان الله ربی و ربکم یقینا الله رب ما غیر استعذوا فعبدو یا عباد الله الذین یعابدون عبادتکم متشرکان تمحدث داس مشرک منه پیشه د رب نه وکړي یو رب اندجی کولی یو رب تا باندجی سر خاص کولی مفعبدو مامد آیا خاص دی اللہ باندجیو کئی بلسو کور سر رب تا باندجیو کمشری کئی هاگا سرات مستقیم داد لا رمیغان فاختلف الاحواب من مختلو شئ اغدل من دونهم تخت المنسکین کمی مسلی سر مختلو شئ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ فَاخْتَلَفَ الْأَهْوَاءُ مِنَ النَّاسِ مَثَلُ شِعَانٍ خَلَقَ بَدَلِكِ فَاخْتَلَفَ الْأَهْوَاءُ مُخْتَلِفُ الشَّهْوَاتِ مِنَ النَّاسِ تَخْتَلُّ مَنْسَكِ فَيُولُنْ حَلَاقَتُه تَبَاهِيَ لِلَّذِينَ عَكَسَنَ نَظَرَكَ فَارُوجَ كَافِرِي مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ بِهَادِرَيْ دَاغَرِ ذُلُونَا اسْمَعْ بِهِمْ خَوْرِ بَجِي وَعَدُوهُ أَلْخُبُرُ بِهِ أَسْمَعُ بِهِمْ خَأْرُبُ وَأَخْبُرُ بِهِ يَمَاعُونَ نَأْتِكُم مَرَّ شِرَابَ شِنْتَا لَكِنْ ظَالِمُونَ الْيَوْمَ لَكِنْ ظَالِمًا مَن لَّغِي فِي دَالِ النَّمِينِ يَتَجَمْرَ حَيْثُ رَجَنَّكِ مَن لَّغِي نَجُورِي أَفَا غَرِبَ وَأَوْ يَوْسَبُونِ وَأَنذِرْهُمْ أَوْ رَجِيلَ يَوْمَ الْحَسْرَتِ دَاغَرُ دَأْسُسْنَا با قامت کنیونو کنیونو کنیونو یوم الحسرت با افسوس رو کاثر با تاکی افسوسو کی جمعی مانونو درورو مومن با تاکی افسوسو کی جزان مولو درنو کنولو نا ما اول فلانے کار کن یوم الحسرت هر شوق با تاکی افسوس تے یوم الحسرتین او او رو دیل رئے محمید با افسوسنا اذ قضی اللمرون کالچی دفی سنوی شی طول کارو و هو شی او اوی د غفلت کی دی د وهم لا یمن لذینا امر علی ان یکن من مجی له مرسل ارجل منو ک میراثه لذا من کامله بتاتی من هو حسب علیها چې پر ازمکه دی عبادت ویلی نا یوم اوی من ترتبیا تاسو کې شی و ذکر وایا دور ابراممل سلام ان هوکان س ق یک ب رشتنی مب آې غندو اقالل یويه کل چې د خپل والیا با بااجما ل مطابېدعې با ب چېما دها چا لاسم چېستا را مشي اونا ولا سر ستا تقلی بھا ونی ولا یغنی ان کا شو۔ او مشي د فقهه تا مغر برس تکليس يا ابتو باباجينا دي نيي چينان غجين قضيان من العلم بشكر غلو مات ده نن الله را توحيدي ما هر لم لم يات كساتان لو را له فتبني زمات فرا را ان شاء بك سراتن سويها خنت بدر بدران يا ابتو باباجينا لا تعبد عبادتوں د نبی د شیطان نکرا یقینن شیطان کانل الرحمان عصیا د رحمان د بادشاہ ترنا فرمای یا بتي بابا جی نما انی یقینن جچم اخاف وریبن ای مسکدا چوبر سیه تاتا عذاب من الرحمانی عذاب د طرفه د رحمان بادشاہ نا فتکونن لشیطان و یا د شیطان پرمورګر دا دوس بشی څنګه صفه مسلوت لار ذکر کا اوسې د قران نمبر راوې قال وی ولی والد ابراهيم عليه السلام اراغ بن انتا ارا مخلوقه انت تعن الهتي زماد مددګارانوมายا ابراهيم ابراهيم لئن لم تنته یا ماندعو لارجماننکا ابد کنزم یا لارجماننکا سنسار برکن پدت جانن بیولن وحجنی ملیع او لرش زمان دور زمان او لرش زمان دور زمان دا خبری چکے زمان پا کلیو زمان پا ملکی بایسے گینا قالویلیو حضرت خلیل <سؤال> سلامن <سؤال> علیک سلامنی پتابا ملارن ما حر صد اللہ و توحید بطار قربانی کری ساست <سؤال> اغشرو لکا ضر <زردش> چې بخنه دغام تاپه وپل غبونه چله تاله هداتو کمان در مسی کي ان هوکانوي حفیا یې ن دا الله په مابانې نربانتهلوکنم دبي لم د تااسونه ولا تجرونه مند الله او د غسانانه چې تاسو رابلی سر الله نه ا رددي او زه ت خپلو هپو ک خپل غرض عسان ازدید اللہ اکونا باچ نبشن و بدعا رب شقیع دو جدا و دعا زمان و رفت اللہ شقیع محروم و بزبخت فلما تجلہم ارکل جبراہیم علیہ السلام جداشو بڑی مشرکاننا وما اداغ چانے عبدون من دون الله چا غیورت اعبادت کو لوسے وعد اللہنا له اصحاق و یعقوب دخلو میاغت اصحاق علیہ السلام دچے وياخوذا ياخو الاسلام منه <وَسَيْء> يكننا جعلنا نبييا اعطيل درجه منتقم رام ووهبنا لهم من رحمتنا ادخلوا من اجي تدخل النهر جنين وجعلنا لهم لتا مسدق عليا اعطيل من جده رجب درشتيا وعليا عتاي ترقيامات خلق فرعون شبا سے یہ کیا شاد سے یہ فرعون ابراہیم لسانه صدق نمود مراد اغنیت من با تقیید دنیا کی کہ پر قیامت ارسو کوئی آفرینش شاداب تھی ذکر رسل کتاب موسی اوله قرآن حکیم کی را یاد ہے کہ قرآن کی واقعات موسی علیہ السلام انه کان مخلصا یقینا ونا دناه اوازورڪل منان منجان تور الأي دخ طرف دطورمن منجان توريل الأي دخي طرفطورورنا وقر رناه او من جي منب دظان سر مجي آ راازدار وقعرگناه من جيڪري من دظ سر مجي آرارضدار دراز خبر د وَيَهَبُ نَا لَهُ أَو مِن رَّحْمَتِنَا اَي بَخْلُ مُعَاقَتَ بَخْلُ النَّهْرِ بَانَيْنَا خَاوُرُ دَاغَ هارُونَ مَدِيَان هارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام پيغمبر وَتُرْيَ آيَاتٍ فِي الْكِتَابِ الْقُرْآنِ كِسْمَاعِيل وَآقِيَادَ هَرَتُ اسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّهُ وکان رسول النبی اعوذ بالرسول پیغمبر وکان او دی امر اهل او که حکم وکوله فل اهل عیال تب الصلاۃ ورزق و زکات و بعدا کوم زکات و کان ان ربہی اعوذ پن درف سلمان مرضیه و رکن شوم و ذکر فی الكتاب ادریس رایات که قرآن چه ان هو کان شد تن نه یقیینې د رشتې پېبر وانه هو پر تک من مقام معلو یا وچتهې مکانو علیا نه سدي نبوت می کري آیا س مثمان چې دېمر الله سنبر سر ملاقات شوبان کې جمع کل خلتهجانې جوړئ ولا ل نه دا کسان ولا ل نه د انعم اللہ علیہن چونعام احسان کرے اللہ تعوی من النبی و تغمبراننا من ذریعہ آدم باغو تبی کی باولاد آدم علیہ السلام لائک اللہ دینا داہا قسانو انعم اللہ علیہن من آل انسان کړه الله تعالی منن دیوته غرم درانما من ذريه ادم داو ته دي کی د اولاد د ادم علیه السلام نو ومننه د اولاد اچانه منه معلوم چې پورته کوم سر د نوح علیه السلام په تثیق کی ومن ذريه ابراهیم نو د اولاد د ابراهیم علیه السلام نو و اسرائيل حضرت یاکوب علیه السلام نو وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا إِذَا أُتُوا عَلَيْهِ كَلَّا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ يَا أُتِنَا بِرَحْمَٰنِ الْعَظِيمِ حَرِيمُ دَيْنِهِ فَيُوتَى نا کار نه ده نا کار جان مشین ادیا صلاته برباد کرو موه وقت د شهواتی اوران شوی دی دی ده مسدفات اشاعت کوسین پسای فجر دی القوم غیا چه مها مخبشی دی د فزادہ اختلی سرکشی سرا پسو فوالقوم زردی چه مها مخبشی دی غیا د فزادہ اختلی سرکشی سرا اَئْمَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ دَخَلُوا الْجَنَّةَ تَعْلُو مِن شَجَرٍ وَظَلَّلَهُمْ ظِلُّهَا وَذَلِكَ يَوْمُ الْغَمَّتِ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ چېوا دو کله د رححمن دا چا د خپله د می دا م سره د په حال دمون دو کې چې دی ژتونونه متونونه والله لد نه دی دا رحمان دا چاکانواده هوتی یا د واده الله ماتی یا چغه پو کېد شي دامات کې نفر سی غوه خو په ماه د فائل ویا نمانے دعو انہو کان وعدہو ماتیہ یکی من دعا دعا اللہ ماتیہ اچرا تلل ولکی روشی ماتیہ راتین کلا آتین راتین کلا او کخپل اسی غد مفولش نمانا سا ماتیہ تلل ولکی روشی لا اسمعو من برود ایسیہ پر جنت کے لغوان بے فیضی خبرائی اللہ سلاما اور ہر طرف میں وہ سلام ہے سلام ہوئی ولہم یذکر رزقہم خراقد دی ویسی ہا پجے نچن کے بکرتہ ہا اشیاء سحر و مسر تم کل جنت الی اللہ اذا جنت ها دے نور سمنا بعدنا کہ پن میراث من مختلفن جاننا منھا شات کان تقیا چوی پرودار اللہ درست آیات کی معنی کی وجہ بیان کئ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی دنین ته ویلو تبار بار, بار راضا کنا او خاص کرے وه چې بندشه وای دغه دغه زیات انتظار موطرات لینا یبن د مینول یمان تنظر اللاذن ربک موږ انشورا کوی دغه موږ په کون د رستہ باندې موږ را کوی دغه موږ رستا رب په حکم لہود دی اللہ دو پار دی ماہا بین ایدونا چوانی من وما خلفنا واچ رسول من نبی وما, وما بین ذالک واچی پنن نبی کی وما کان ربک کا نسیعہ ومد رفستا حرن کے استاد رب نحیری جمنا یا نسیعہ پہ مانا در ترک دے وما کان ربک کا نسیعہ ند رفستا پری خودن کے او لرا کسورا ویوہی بندش انتحاناً مبندی اس کا عربح تلم یا پریزنا رب السماوات والارض پالیم کے داسمانی مو دزنکو وما بینه ما حچیت من دو دعا رکی فعبره مدد اللہ عبادتا بن نجیوکا وستبر العبادتی کلکشا ومزبط شط بن دی اللہ حل تعلن لہو سمیعا آیا تیجن دی اللہ لتا ہم, ہم صفت ہے اس سوک ہم صفت والنشتہ یا سمیعن تمانا دا شدیحن لے آیا آیا تیجن دی اللہ لرسن دی یا سوک مثل سوک مشابید اللہ سر سوک کے صفت ہم کے قیدش وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَاللَّا وَوَاِيَغَ انْسَانِ كَافِرَ اَيْذَا مَا مِتُّكَ لَجِشَمَ جَنَّهُ لَسَوْفَ اُخْرِجُهُ يَوْمًا لَخَامَ خَرَدِ چیزه بره دا خبره واقع مليږي او لا یذکرون اسما الله و یا ارا یادین الانسان اننا خلقناه هودا چی یقین په داكله موږ نه و من قبل لم نكن نسلا لن يتشيا اوندو څه شه نام نشانینو فربك نکا سنگي د رستا لَن نحشرنهم جهنم حاراجم کو دی وشعاعتی نو شیطانان پر شیطانان نو دیو راجم کو ثم لنهجرنهم اذا هاما حاضر بکم دی حيه جهنم دیرچا پیر دی جهنم مجي سيام چپه پر مخي ثم لمن يعلم بها خاما خروباس من كل شيعة لا هريه بدنا ايهم كميو قد يكشد على الرحماني देर सहित مقابله رحمان بادشاہ کی ایت یہ اپنا فرمانے کی ثم لمن بها خاما من يعلم خطوهو الذين متاك سانب جائے دیر لائق دی دی جهنم ته دی یئنکم اللہ و المشتہ تاسو کیوتس مشته تاسو کیوتن الا واردها مگر کی ریج و ته جهنم لانی وردن کی دی و دیتا زک پل شراب دی جهنم نپاسے جنت طلار و ته جهنم کان علی ربدي که خبرستا خبرستستا پرندې حتمون نک یا غرفی سه ک شو جلهو بیا الله مجاات ډ کوله کسانو تهتقل چې دی دنیا کې داله نورییدېځانو د شکو د دو نه بجونظر اوژال او پری د المون فيیا په چې جسی یا پر مته <تصفح> دا دمنان دې تیر شي اور اوی وہ پتفور ته له دې ورامه پولیس را ته جهنم ته ځي کوي واذا تتل عليهم كل شيء توشیتو دې بیان آیاتنا آیاتنا زمینا بیناتن سرجن سرجن کلام کلام و سلام و بیان کہ قال الذين کسان کفرو جکافر للذین من نورین ای الفرقتم کنود دیدار والدنا خیر خ ده په ځای کې په منزب په درج کې مقامن مکانن منزل ای فریقې کمی د د دوو دلو نفرورون غ مقامن په مرتبا په در ل کې احسمو او کومه د لګ ډیره ښایسته په مجل کې ځان یاد یو ممنان یاددي وَكَمْ لکنا لا سمرره کړي قبل نخې من قرن نه پونه هم غ ډیر خته اساس په معلو په سامان کې اس مرراتمالن و مطان تفیر ج کيغی ډر خته یاس په معلو کلوه یا من کان فی غلالته ارا حسوب چی دته گمراهی کی فل الحمد الله الرحمان المدان یا معنی دا وا مهلت ورکړه دې ته رحمان باشا مدان مهلتو مې د څه ورنيشتہ الله جل مولا مهلت ورکړ یان له په خپل عمر کی یا حلوا من ها سو کان فی د وذر بارشا الرحمن بارشاد عادت فل ينزل له الرحمن مددا مهلت ورك ابن الرحمن باش مهلت ولایات مقصود به شيء ولا زرهم في طغيانهم يعملون او كلا ويمدهم في طغيانهم يعمه دا ده الله عادت جسوت سرکشی در راهی الله مهلت ورک ابنها سپریویسی اما توجیدات دعوات پلوعامن کان فی ولالتی ہرا سوق چدی پغمراہ کی اعلان کہ قران و ہدایت اللہ تعالی دیغه له او زان نه پوی فال ان اللہ الرحمان المدد نو مہلت دی ور کی دی پرہمان بادشاہ مہلت چدی مرن جنا سی واجب جنا سی او دی رہی نشی حتا تر دار او ما یو ہا چری سر وعد کڑ انما العذاب يا عذاب و ان الساعه او قيامت فسيعلم من يريد شطوه بشني من هو تشوته او شر مكانن دیر بد فرغیت مکان و و عذاب جلا او سود دی جیر کنری دی تلخ کر و یعید الله الى اویات الله کسان ترحتدی چلارین من لله هدا نور الهدا وَالْبَاقِيَاتِ السَّوَالِحَاتُ وَأَغَبَاتِنِي كَمَلِنَا خیرن غردی عند رب تستاذن رب تنی سواباً تبدلنے کے وَخیرن او دور غردی پیتبار دا غزید اگر زیدلو مرجعن مانیوا وَخیرن غردی دا نیک عمال مَرَدَّا پیتبار دا غزید اگر زیدلو افر ایت اللذی آیا فَرَضَ تَنَاشُكَ رِكْلُ زُنْدَايَ تُنَا وَقَالُوا وَايْ لَوْلَيْتَ وَمَا لَهُم وَلَذَا خَالِ خَرَاجُ كِشْمَاتِ مَالِ الْأَوْلَادِ أَطْلَالُ الْغِبِ أَيَا خَبَرُ دِيدَ غِبُ تَخْبِرُ عَنِ غَيْبِ نَمْرَادُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَيْدُهُ لَهُ مَحْفُوظٌ دالتا قدر جبلا ومال <سؤال> اولاد ملعی امیت تخذ وعاكم ولد وعند الرحمن عهدا ذر رحمن بارشاہ سرسو عادام او عادل توفید چلاه لحمد اللہ لجپاوی اسرون نیت ساتن نفکلی محمد اولی کل اللہ اللہ ویدارم جنویسا نکتب ما یقولو زرد چولو کلمن دعا جدوی ونا مدد لهم من العذاب مددام یار کړه نو موږ د تا آزادنه مدد ته تیارو لسره ونزيد عذاب او حی یاد د دې چې موږ راځو ابنه مدد ته تیارو لسره ونرسوه په مرعس به عالم چې وايي و یا تینا فردارا وسه په تستور موږ راځو چې و فخو ی الله او الله شهاد الله نعادهتن نور مدګاران یوکومو دغه را چې شنو هم دغه را ایام ایام یم سبب د عزت الله زربار کې شفارش و له کې شفارش کلا الله یدار یم نو سه خریونه د د عبادت اخلاوان انکار وکړي د عبادت نه وایې کوو نو شید مشرکان معنی یودا دشمنان ایا ضد ضد ضد بشینه ذلت و مجبور شدا معنا مو یا ضد یا ضد العز دا خو له ضد ضد جوړی زمدا بوللی زلچ ان لم ترت غورنا اننا ارسلنا شياطینا یقینا ذاجر الیجری من الشیطانان علال کافرین فکافر دان ی یا ذا ماناو گومرا کوي دیرا په گومرا کوي سرا ته وي هغوا انت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ګومرا کوي دیرا په گومرا کوي یا مان داوا ته يوهم ايا چې يوه دیرا په گناهونو باندې ايا ته وي سرا ته ته کې چې کاین دوی په چې کا کولو سره شي چې کار کوي چې شبا اوزهم ازا تضعجهم ازعجل وارتی زیده اپدناهم دانی ازی آپتی زیده لسره شبه شبه لکاروکا فلا تعجل علیهم تلوار مکوپ جیدانی انما نعود لهم معدام انما نعود لهم معدام یوم آنا دی انما عد له لهم عدا يكن شمور من ذي رقل لما هم ياشي ورضي عدى فشوروا لان يرضى شور ولا يو قالوا ماش شمر يعني عد لهم عدا شمور من ساجانب ذي عدى فشوروا وان ين يمن کمر از بدن منشور المتقین چې جنودکننده متقیان الرحمن الرحمان دات شات او صدا دات ماناره دماني کری رقبان سوار اخر نجبر سرا پورته کی د هشتو ته سړله دلش ونسوق من المجرمان الی جهنم اصل جوړ د زناور شرلتا ارشد موته چې کیرا هوشته شوې الله د پناې راکې لا یم کنو شفاعتا مالکان دنيشي دې چاې شفاعت الا ممن غرا سو کې ته ذا ان الرحمان عهدہ د رحمان بادشاہ سره واعده او د توحید به توحید وقال اتخذ الرحمن وللا واعده مشرکان نی د رحمان بادشاہ اولاد نار ان دیو نو عبدالله من ذلک بچی اور فرشتوں کی ناری لقد جئتم بشکراۃ لكم تاسو شیء ان ادایو شیور ناشنا تھا ادن معنا منکرن عظیما اور اور ناشنا خبروں کا تکاد السماوات و منہ دیچ آسمان میں تفطر نہ منہی اونچی و تنشق الارض یفز منکا و تخر الجبال ہداوگر بے ہدا ٹکڑے ٹکڑے ان لرحمن و لذا دا شراب و لدع مشرقان رحمان دادشال را اولاد وما ينبغیل دی مناسب لرحمن رحمان تا يتخذ و لذا چونسی اولاد ان کلو اللو تول منها و مخلوقات فی السماوات جتاسنن کلو لرگو تزنکا کے اللا آتر رحمان عبدان وردادش رحمان دادشا غلامان تول باعج راشی لقدر احسواهم بش حت کري د پجوبان عد الله ه به علمه لقد د احم بش حت ک پجیبان لمد الله عد هم مع دا ع شمرلي د پشم ل و كل هم دايل آتی راشي الله ته وقییان د پر د خللامت فرده ت شوره شوور سرني ند م کل م د مالي هسمې ان الّذین شَكَرَوا فَلا یُنْزَلُ عَلَیْهِمْ الذّنْبُ وَاَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَعَلَّهُمْ یُفْلِحُونَ مُکَامِلِ کَڑی سَیَجَازِئُهُمُ الرَّحْمَنُ ذَرْوُ چُوبہ گر وی دِل الرَّحْمَن دَاشاوَدہ مُحَبَّت پزری مودل مَانو کِ فرَنمای سرناو د لسانِ یَقیناً اسان کړه دغه لتبشر به المتقل نبید پارچ زیر اوار کی طبیبان پر ازارتا و تنجر به قوما لده او ایر او پر قرآن بانی غقوم جگرمار چه دند اللہ کی جگرکی و کم احلک ناسم رحل اکرمین قبلهم نکردیهم من, قبل من قرن دقومن او دفیرون هل تحس منهم من احاد ایام نیتا دوچ من احادن یعتن هل تحس هل تجدو ایا من لمن هند من احد يوتن او تسمع لهم ركيا يا اير دول رسكشاره ركيو دي تشپور دختوا کشاریتا رحمانی کی رت ستاو استر خفیا او تسمع لهم ركيا يا اير دول رسكشاره نمه کس نام نشان نشتا چې الله به جن مخالفه کوي او الله هلاك ا تو رسول الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم يا ها مراد او مقصد ځانېږي ما انزلنا عليك القران من عند الله ال المحفوظ كتاب الله لتشقا چطپ تنشو تسترشو دیو رسول اللہ اللہ تذکرتا مگر با قرآن نسیحت تیو یاداشنے لمن بہا چالتار یخشا چغد اللہ نے یری تنزیلا رامازل کرو من دیلر رامازلول ممن بہا زاد طرف ما خلق الارب چپی باکری دزمکی والسماوات العلا واسمات الاسمانون وشتو چطم الرحمن الرحمن مئو علالعرش استوى فعرش بانو برابر شوئے دخت الشان مناسب لہو دی اللہ علی رمعہ سجیف السماواتی چی دیپا اسمانونو کی وما فی الارد ویوارا چی دیپا زمکو کی وما بینهما حوحا چرا اسمانونو دیمکو پمانس کی وما تحت اثرہ او حغچ <الحاج> دی <دیلان> اللہ امید نمناک ازمکنام یا تحت السرع علماء وی وما تحت السرع وما تحت الارض السابع او حغچ <الحاج> دی <دیلان> اللہ امید نمناک ازمکنام دا اطول <تولم> مالک وخالک ومتصرف او واقدار اللہ وی وان تجہر بالقول وان تجہر بالقول فچرت <تكرت> جہر کے پوینا فانهو یعلم السرع بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاَخْفَا تَخَطَّطَ بَنِي سر دي ته چې د زوږی د خبره په ساتري او اَخفا دي ته چې لا ته زوږی کې نړۍ تی رشي کله په کې تیریږي الله لو ته ته الله الله رب الن عزت لا اله الا الله مشکره بالمددګار الله سواده دی الله نا لهل اسماء الحسنى د دې الله ته رڼا دی حيث حيث دا نو دا غو پر برکت او وسیله د الله نو غوړی چیا الله ذو تام است رحمان تمنغه عالم تام است ذو وهاب تمنغه عالم تام است ذو رزاق تمنغه عالم وحل اتاک حدیث موسی اور اغله ده تا خبر به حضرت موسی علی السلام ایرا نارل کله چې دله او اور دمځین نار روانه مصر پراد نور فقال لأهله من لي اخطل قروا عليه تا تم قصودك يسار شيء اني انسمارن يكن المال له اور لعل ياتيكم شاعت شراتكم تاستا منها بدين بقدس فيشغلوا اور سران او اجد يعم من على المعرفه اور دان لهدا سوق لار خودن کے لار انا غلط تشويب لار تک حسبت وک نختل دوی د دمر له مجلس نو نه هر بکو لاي لګي تمراغا باه الله ما سره خبر وکي فلما عطا هارکل چراغ له دورته نوديایا زور کړو يا موسی اي موسی عليه السلام اني انا ربک يكنن دمرستا فحل عليك نو با ستني اختليني انك يكنن ته دبل عاد المقدسي تا ميدان تا کيشي کي تو عاشقا غي ان شاء الله موږ نه تاسو وایو دا کوم کوم په تور الله یا نا غره کی ویشی تا تا اننی ان الله ذم الله رب العز لا اله مستور مددگار الا انا سوا زمانہ فعبدني نیا واسو زمایا ته ته بندګی کوي یا یا که نصلاتو ذکری یا که نصلاتو ذکری ته باندې کوي سمجد کار د یاداش زمان ان الساعه تک ان قیامت آتیه تن راتون کې هه اقادو فیها قریب نذيون چ پټکړه میدان اقادو فیها دا نه عربی عربو چې او شیډر په شوري بلانې راشه پټېم کړی دوی د ځان نم پټی دغه چلانګا هغه مهاوري مطابق خبره کئ نکرازي وېدارش د سوری بلان دې یو کس مې کسان بې دا الله نبيو ته کیاغله چې په دې خلاف شېور کئ دې ګس لاس لین پټنی یعنی نه نامه د ځان مې پټې نه ځان مې پټې نه بل له نو دعاو م مطابق الله وې ان الساعه تا کن قیامت آتیه تر که او قادو خفيها قريب چ دامه پټکړې دا هم هغره مطابق کي يعني او خفيها پټکړې وي نه دی لرا لیکن پخ نمونه کو نه چرایي وا وخت چاله معلوم دما تابانېته س چې د کوم کوشش کم عملې کړ ب کاامها بندېې تا لرا دقیمت نه منسوو لااءؤمن به چمان مراړی پنی بانې و هوا او ش خپل ق د تبیت پې سطر دا ورم دلااک شو وما ت کا او سري وَمَا هَذَا الْكَبِيرُ نِكَايَ اسدی بغض خلاف کس تائم مصالح سلام قالو یل مصالح سلام هی عصا یا دغ ما امسالا اتوکلوا علیها اذ تکالقوم بدی و احس بها الاغنمین قال راسندم پاوی قال يا رب العالمين القها غرز وديل را يا موسى موسى عليه السلام فالقاها مغرزه له واغا فاذا هي بمصاط يغا هيت نار تسع مندي السلام منداقا طبيعه تامبيه مرازي قال رب العالمين وترتوي سا ولا تخف يريما د زر چاپس و کوسیره تهولغ شمن کا وزمن ده کا دا م م وزمنې و کا د کا لاسپلې لاجهه که د ت خپل سره داخل لاسې پرې تې وردن نه تفر رو د دو تقمن غیرې شوون دغور بس تف سو ماري نهته مخرا دا مجززه د من یریه کدی وراره چوه خوی تاته نو صلی الله علیه و سلام من آیاتنا الکبره داستلی نشاناتنا الیلی اذ ذهب لار شلا فرعون فرعون تا انه توه یکلند سرکششو په سرکشش لار ش دا مار پیغام ورس مثال اسلام دنیوی لجر دی دی راو په چې لا په چاله فریجه هغه وینې را من دکړي قال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور کی رب شرحنی اے زمار بکلعاو کی مالرسو دریسی نظمہ یولیو زماری برعال حیالکا اللہ اسم ورکسی نظمہ کلعاو کا ویسر لی امری وثان کی مالرکا رب دین زمان وحلل او کلعاو کی اقبتا من لسانی وغتد جب زمان قولی چباې په هیږي په ناظرمان نو تقریر واس کوم چې ریږي په هیږي وجعل لي وزيرا من اهلي او جرز مال طرندا دي من اهلي زماده قرنينا وردا دوا یاده کوي دې نه جربه دوا دي دې نه رب اشرح لي صدري ويسر لي يمري واهل العقده من لساني حارون حارن علیہ السلام خی چرور و مانے اشدد بیہی ازرین مضبوط کی پڑی حارن علیہ السلام مانے ازرین شاہ و ما اللہ ملاغما پڑی مضبوط اکیا دیمرا سر پیغمبر کے علماء علی کلی والدور درون سر احسان کا ان کی تیرشی و خودم حصال علیہ السلام ہونتے والی نبویتی ور پڑی اللہ نا اختو او اللہ پیغمبری ورکڑی ورکڑی واشرک مو شرک با حارن علیہ دې په عبادت کې شریک کا ته مصبهه کا کثیرن دیو طار چې داکی بیان کټالړ ډېر ډېر او نذكرک کثیره یادو تعالړ ډېر ډېر انک کونتا بنا سورا یقینا نیت ته مندان لږه دا کو ریټور کې ولارد الله ل جاری فرزات کې قال رب العالمین ورته ویلو بادو تیتا سولکہ دیشک تا تسولکہ اگر سوالین استفاتہ کوم مختلف یا نوسا اے موسی علیہ السلام سینہ بد کلاوم کار بدر لا سامم د جدی غوتا بد کلاوم هرر امر بدر پیغمبر جوړه ولا او من الملك مرته مخرا اوदेशक انعام و احسان کله مات طابا نجلبل یواذدان عامات نی د مختی مهربانی سمره کری یوهه ہے نائلون کله چې موږ الهام وکړو زه تي مه چلیو مه راستا پنایو ها ارشد ته ځو کې شونی شو سیر تا چلو الله ورته یې مخفي شي په تابوت کې باچوا چې صندوق کې فخو شي نو خرجو دا صندوق چې یې په دریا اپ کې فلقن ين اوبه غېدي صندوق لکه دریا اپ به ساحل ته کیناره باندې یا اخذوه ابنسی دولارادولی دشمنینا وادول له دشمند دی موسیٰ علیسل عم ممور یردہ اوچھ کلا یر سواشا بچے صندوق کے وقت دروازی اوار غرزولو اول تک شرعان کور تک سمندر یو لا نہر لاو بی بی رو تیوا آسندوق غیم انیو علماء لکی خادمانو من جمین انیو دی چرک موی سرگندو انو آسیور بی اللہ تلالحاب و جرے که خزانہ و آغطا سو پتکا ورب چغراشی ورب تہ دن کو چغرا له دروازه چلی ریکا موسی علیہ السلام ته کی پروتے اللہ یعال کتے علیکہ اکل ما پتہ کہ موسی علیہ السلام محبتن منی مینا محبت د طرفنا چاچ بدر لوکتن د ظلمینه بهر سره پیدا شو د چحضرت آسیه لوته دغلیته دیلو ولی تسمع علینی اود دیوته را جستا پر ورش شی علینی زمادش ترګولانني زمادي ساگدله انني بن يا فرعون قتلوه قتلوه تر دې چې دي دي دغه ته موږ کولیږو د قتلنا دې چا شود نه واستل ان تم شي اوhto ta کلا چي لار او خورشتا ائ مصالح اسلام د فرعون کور تلا فتقول يا ويل هل ادنكم ا خبر داره انذركم تاسع تا هغه چا باندې چي دي مثال اسلام پر ورشمو کی زنانه د راغستی غاله به چوني چاغتا نه غستا نو موري رالا چاهي غاله کومشيدي غاست او دم تقيبه او شوده ورکه دا فنرم یکل مزو شو نه ما بچي زدم تنه شمارات له ور نه راجو با دا دیو ته بچه ملکیه و ستره ختم سور کی ورتای او عزی ربی اللہ تعالی نے اور تو ہفتہ بچے کو ملاقات لراولی اور درباریاں میں تے حکم کرے یہ کہ بچے ملاقات لراولی جي دربار تي برسو طاقت ني شڪيل وديتو ناما ترتوي اللہ فرجانا کہ لا امیکا واپس کلمی تے ام سال لا امیکا خل نور تا کے تقرع منہ دیدہ تارچی افشستر ني ولا تحزن او غم لَكُن مَعَ شُعْبَانَ فِرَاعِنَ دَجِيَ جِنَوُدُهُ مِثَالٌ پېدانه شي اې چې مثال لا پېدا کړه کور کې ورته الله خپل خويته وایې ته تقرع انه ا دې تر چې يخ ولا ته نا غنج نی نی نا وقتلته او قتل کړه او جلتہ نفسا يومئذ بفرعوننا فنجينا کنهل پنې مې نه ذات تر د غم او مصیبتنا وستننا کفتونا انتحانات مورو اس تیو پتابانے دور انتحانات قدو تیو لکنستا مدد کرو فلا دستا نو وقت تیر کرو اسی مینہ سے کلونا فی اہل مدینہ پا مدینوالو کی سن مجیتا سن مجیتا دیارات ملکلیتا آلا قدرن تاغنیتی مکرر باننی چکم اللہ مکرر کرو یا موسیٰ علیہ السلام دال اللہ لاغ ترغرام مطابق تراغلے وستناتو کل نفسی ما غرك له دهاره د خپل ځل ځم ایذهب لار ش انت توا خو کا استار ور بیااتی و ماتایا تمه ان ولا تنيا فی ذکری سستی متوي کمزوری متوي دماتایا دونکو دلبانو لکه کمزوریونه کوي سوره رمشی ورکی ایذهب لار شی دواره لا فرعون فرعون تا انه توا یقینن دغه شرکشا فَقُولَ لَهُ مَوَاعِظَ تَقُولَ لَيْنًا إِنَّ نَرْمَ نَرْمَا نَرْمَ نَرْمَ خَبَرُ ارْتَوْقِي لَعَلَّهُ يَدْفَعُ رَجْعَةَ يَتَذَكَّرُ نَصِيحَتِي أَوْ يَخْشَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ مِسَاعِيرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّنَا إِيَّانَا نَرْجُوا چتنوار وو کی پر مونږ باندې پسوارا کولو کی غمو خبره ده نه یوه دیوګه سزا اعلان وکړی او ايت غا يا باچی سرکشي وو کی قال الله ور ته لولا تخافا يري وینا کبه سرکشي او ذاته کوي نو انني معکما یقینا غستا سو د دعا سرهم اسماء ز ارم مات جواه کوي ارا او غستاسو سو تکلیفینن صاف یاه ملار شهید علوی فَقُولَا وَارْتَضَوَى إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ يَكُنَّنْ بِيَارَتِ غَمْرَانَ وَرَسْتَاي فَارْفِلْ مَعْنَى بَنِ اسْرَائِيلَ رَافُوا مِنْ سَرَبَنِ وَسَاعُونَ ولي کني قران او خادمانو وکړي چې موږ ورته الله دین بیان کو ولا تعذبهم فقام ورکو دیتا 14 کدي آياتين طرفنا والسلام علی من طال الهدى طاقیر دا السلام چولے والسلام سلام من دن پسين. بسلام والسلام دو دا الله دی علمن طاقیر دا الهدى شهروان دې دې دین ته سین طاقیر و سلام ناچه کہ سلام ته معنا د سلامتی اوی والسلام سلامتیاله په الله نه علمن دا حاجت شهد الهدایت پر روان شو دنیا و اخرت کی هر غصہ د عذاب نہ د تاملی شهد دین پر روان دې ان قد اوہی لنا یقینن وہی کرے شرن منتا ان العذاب یقین عذاب علی من فغ شابانی و کذب شهد الله دین ته درو نسبت کړو او توالا اوذنا اوذنا بالاوی سوران فَمَرْ رَبِّكُمَا يَا مُوسَى سُوگ دے تعلن کے ستا سوئے موسى علیہ السلام یہ تعلن کے حبیرین سے خدمہ کر کے لوشوئے قَالَ لِلِي مُوسَى علیہ السلام رَبُّنَا اللَّوِي تعلن کے جمعہ غضات کے اعطاکن لشن چوارکرے دے حریو سستا خلقہو شکل سو رب آغا خلقہو دے کے تمانا دے صورت دے شکل ورکنے کوئی نہ شینن شتا حل قحو شکل صورت دا سن حدا دا ورتل رسولیا میجے میجے مطابق لار خول ماشن ماشن مطابق اس نے اس انسان تو انسان مطابق سالف ما دال القوم الا فرعون ویل وسبه الکیرند نو دات دا چکم خبر کہ مداخن مختمل مشران میں نہیں لئی تک دیکھی مثال ہے سلام ہوا نظر د انتشار ملام دې hội د تاسې طلاران ته جننن کې د جګړه وجور شي الله صلی الله علیه و سلم جواب کوي قال یلی فرعون سماعال القول لولا فبه ها الله تقولون قال یلی نو سلام علمها علم دغه ته عند ربی ما لا د ردي ظمارب خطاقنا وله انث هرونا بکی سرر الله پتهه سر عمل مطابق معام کري ال الله عغاتي جاالله تمل الأ محد ګغون به تاسوطار مەکە سرش وصل کوئ سم بچ تمام بجاو وصل کوم او ت دااکريدي تاسو في پرمت ک لارې جوړې کړل دا لارې د ځمکه سره الله پیدا کوي وا انغل اوره ورې الله ناسماي د برت رحمنه مانه فخرجنا به مروداث من کده ګو سراځوا جن جوري جوري من باتن شتاد ګتو مختلفنا قلو خروي ور او سراوي ام عامكم ونا ورسل ان في ذلك لشيته لایات الله توحید اود الله وجود نشانات دی لئولن نهاد تارد خاندان داکنون منها خلقنا کن اللہ ویدیز مکنن نفیدہ کنی وفیها نعید کن تجید دوبارہ پسکن تاسو ومنها نخرج کن عبدون برعباس تاسو تارد مخراط وغلب الفرام ولقد ارئینا ہوا آیاتنا دشت خیبلی من واغت آیاتنا موجودات تلکل لها طول فکذبات نو د فرعون متر درو نه دت کله یا اوا د دې منه نه انکار کړه قال او له فرعون د قوم ذهن بل طرف لالي خلک ورته ظهور خبره تجزباته کی راځي یو چې ولوی عمل کوي دات درنه او یو چې ولوی د دین د خرابای فرعون چونګي د دې دې له وړاندې سیاسيانو مشوردا خبريان وکړه خو نه یې د ماخوسه کار نشته خو دوی ورته عمل کړه نه مچه تاغین شمسو الوئی دن مذب بل خرابی موستاسو دن خرابی قال ایجو فرا نجیتن آ آ راغلت ممتع لی تخرجن <تصفح> آ دید تار چوشر من جا من عربنا دریز مکی زمین آ دی سحر کا تجاد اختن فرایان موسیٰ علیہ السلام تا تب اختل جادن دن مصر نشڑی آتا حکومت قفزتو لعوارے فلنا تی انکن خام خرابو بصهر المسلمين جادوا بالمصلين من عند جادوا الرائل من سبب مقابله وسخن التوجب المجداد ورائر من عند الله من ظالم فجعلوا مقرر كبينات منكم ودنكا تصل منكم موعدا يواعدا لا يخلفه مخالفات منكم من دعى لهم من ولا انت مت مكانن ځ دوا دیستاسو یا وقد و دوا دیستاسو یو ممت غرض د اختتر دا ستاسو راختتردار ت مقابلی یا شورناسو او دا چې را جم کېشي خلکته د سخت کې مست د لما ستاسو مقابلی فولله سررائو مواې د سرران فما کېده جمع کو خپل نکرري سرسمماته او قال لهم موسى اوي ديته موسى السلام جادوگر تا اے لکم هلاك او تا بشی لا تفترو لله کذون مجريت الله درو فیسحتکم بعذاب ورنه العذاب کی تاسو تا وابه نی یکد خاب دیشک تا یانی نه مراد ہے من استرا ہے چاچتان له درو جورتلی کو جادوگر و دا ویلکم جو دا فلکه جادو ګر موږ مقابله نک دا ویلکم مقابله نک فرعون مقتلې مقابله دوی کو خوی بل له کها کرا معلوم شم دا وزداینار نکار لاخ بیا کا فرعون جو کار څوک دې کها خبره ونه نو فتنہ د ویلهم ته سننس کی و اثر المجع او فتق ربی یردا قال ویلوی فرعن یانو انها زانی یکیون با دوارا لساہرانی خام خاجہ دو گرنی یریدانی دیگوالی ایو خرجا کم با چوبا ستاسو شریطاسو من عرب کو اندلیزمک ستاسو نادنی ملک ستاسو ناد بسحر ناپجا دوح پل سرا وید او بوید با دوارا ختم کی با دوارا بطریقت تمر المسلعان ستاس اغدین چاڑیر با اگل او دن دن در لخت نئی بیطوریقت کم المسلح ستاسو اغا دن چاڑیر بادلو دن صاف دن فا اجوئو قیدکم مراجمک ایف بالمکر افریم سن رچلو چکولش راشی سواتو صفا او بیاراشی صفن صفن مقابلی بالنسال اسلامتا وقب افلح اليوما بیشک کامیاب دو من نظم ان استعلا هر اغا غالب شو قالو وحیدی جادو گروه را للمیدام تا تول دنیا را جمشوا موسیٰ علیہ السلام تن تنہا دے بلکل اللہ کردو دی حکومت دے تزربون جادو گرلی قالو وحیدی جادو گروه موسیٰ علیہ السلام اما انتو لقیا یا خود تباختل جادو پیشکا ایو غرز ایلارا سیوہم صاحب و اما انکون آن اول من القا یا بسنگا یا لنا عچانا القا چہی جادو پیشکا قالو وحیدی جادو سلام بل القو بلکه تاسو خپل جادوګرو او و کوي مغایر سيان ساده نه غرجولي فوزاح دالهم من ناسه په کيده دي جادوګرو و ايسو يوههم من ساده نه دي يو خيال خیال تراتې دي مصالح اسلام من سحرهم د جادو دينا انها ته ساتي د مندي وي تم دي جادو اثر وکي مصالح اسلام تم دامساو رسي داز خايده کمرام چ دونه وي باسی نظر ونی په حلقو کا صعوده سفی نفسه ته تسات لوه تظرخ کی حیفته مسا يرن علی سلام وک تکون یرا لغ دا تکو یرا پار چارا جی تبع یرا پار جی قل لا یور لا تحفر یما انک انت الا اعلی یجنم تی چت حاله ما سی یلی چی استه دیشلاص کی امسا الاسکی جوڑا ورگوڑا سا مچوڑا ورگوڑا تلقف ماسو نعو یوار بکیر کی حغشنی جوڑ کرویم بس امسا اخر بولی اون وڑائی کلر انما سو نعو بشک آغشنی جوڑ کرویم کے دو ساہر دا ہمکر فرغد جاگوئے ولا افلح الساہر مکامیابی جاگو برحیسو اتا کنجو کچدید نبیو دنو جزید مقابلہ کراگوڑیم بس يم څو غوړولې جادو مادي ختم شو جادوګرو وي بل الله او کتل چې کړي چې دا جادو ګروه نو زمونږ دی جادو او تاسو هو بل جادو ني استقران ندي وې فائل فی السحر تصجدا او غوړولې شو لا طاهرا مسدد کونکی الله تا او تا میدان چې چګه کا قالوا والیدای امننا ابا ربحا ربیه للمصاد نو ایمان لرلو دې سلام سره غم ته داسې کیدل کوم بدګړی وي او خلک هم ما تماشې لري اوس کې مذګورا د دنیوي سیاسي جوړ لا جوړه خلک لوی اصل کرام صلی الله علیه و سلم دای نه شرستا ده دای نه شرت له اجازه ته روان به جوړ کوه او مخابله ته جوړه لطاس برالغان تر کړی ته قال علیه وسلم امنتم لهو تاسو ایمان راوړئ صلی الله علیه و سلم قبل ان اعذن لكم مخرے دونه چې ما در تلا ایجابت نه کړې الاه یو چېن د اسلام لکبیر کو ګلوی خامخ مشرستا چې هغه علم کو چې تاسو تعلیم در کړې د جادو به تاسو له دا د جادو تعلیم در کړې فلو یان ما ايديکم خامخ پربکم لا سنستا سو یا ارجلکم تستاسو من خلافن دلبلن یا من خلافن دوجد مخالف الزمانا وليس لدنكم الهام خا تنسبه كمطا سو تسليد كمطا سو في جميع النخل تقنيد دي تجروكي ولا تعلم مخا مخاتوه شيطاس ايرا عبد چکني مننا دير مزبد عذابن تاعذاب کي وابقا تاعتي پات کي دير کي رب عليه جنته مسلمانانو درست کمنه کی ایمان وړه اوی یوم امتحان سره مخه لشه قالو ویلو دیجا دغه چی معنی راوله لست لط... درست کمنه کی ایمان وړه امتحان سره مخه لشه قالو ویلو با دغه چی معنی راوله لمن سرتا چرن غرق تعال ري فرعون علامات آغا حدایت بانی تحای صدانی جانا منہ البیوناتی چراغلی جنم تدوازہ دلائلنا والذیو داغا ذات ممقابلکی بن مغرکہو فطورنا چموئے تیبا کریو اوقتے لا سختی بقت کمو کامسی بندکم مطبیم نشیع رولے فکو مان تقاض وفی سلکا اغچتی فی سلکے سچکو لشنکا لاستی ازادت انما تقبولی حاول حیات الدنیا دښاته په فیصله کې ته ویلنیار کې اخرت کې حسافه سمې ځانې چي اننا آمنا بربنا یقینا من لیما لورته خپل رب دانی لیغفر لنا خطایانا دیو تار چې دحنو کې من دغله نه زمن الله یا او هاچتا مجبره قریه دینت هغه باندې منستره بجادنا دنه معلومه ده چې د مقابله د اول یو وَاللَّهُ خِيْرٌ وَعَبْقَى او تے چکنو دا امیشتا تکیو بہتر بھئی وَاللَّهُ خِيْرٌ اللَّهُ دیر غرد وَعَبْقَى امیشتا تکیو دنجن مدیدورا علماء لکلی دراز تاول کی مقابلی مثال اسلام تراغلی او دراز تنیمہ کی مسلمانان شل او ماغو در شہیدانی او دیا جننکی رسید لی مسلمانانو جن کی مسلمانانو او, او داست انما ام الله يكن ان شاء الله بياتي ربه هر رسول چراغ خپل رب تا مجرما قداسحال کي دي مجرم يعني کافر مشرک في ان له جهنم يكن اندر طاره به جهنم لا يموت فيها ولا احيا دې به ملکی جي ته جهنم ولا احيا نبي جنس جنين ذكر مؤمنان دارك راضي کمومن د گناہوں له دوجله اور تورپن مشنه مرقه تراشی جہنم کی مرقه تراشی رافی احادیث کی را میاتی مومنا اگرہ سو چراغ اللہ تا مومنا تداسی حال کی جدی مومن قد عمل الصالحات عمل نیک دیو جننات ابن الجنۃ نا دایره میش تجری من تحتها هل انهار روان به اعلان د دارین نهرنا خالدین فیها لشبا دایې کی وذالک جزای من تذکا عذابۃ له هغه چای چزا ان پا کوي توکا چغاتاک شه نظام تاکي د گناهونو نا ولاقد اهنا الله دې شک ورہی کړو من نو اعلان موسی موسی ان اسری د دشپیہ دغه دا بند نظام زمان دې د شرام نور حالاتو مطابقتونه فبرغلهم طریقا مجوړه کذیلتار الله را فل بحر دریات کی یوسن اوچا لا تخاف یریجم درکن دراجو رولې د شرانه بلح تر باغنا ولا تخشا ای یریجم عاد غر کیدې دریاب نام ندی فرام راجرو نشي ندی دریاب طا اتبا فرعون ورقه شود دی پس فرعون دی جنوده سره دختول الله کنه تخاشعون وکتکلودی له من الیم مید دریابنا ما غشيون احچ پدکلودی الله په دریاب کتل وا جل او سیلون سیلارن او سیلون تټو لکه لې خطرناکې سزا ولر حاكم وي چې د کوم سره غدر دوی وکړي اډونه بلې غدر دوی وکړي چې هیڅ دین او اسلام نه ملليږي هغه غنا د بادشاہ او ظالم او د حاكم ظالم ملو د قباغ وبل او هر سوک چې د کلمې نشر شو حدیث کې راضي مجرمات پات کړو چې راضي پات کړو چې قبر نه خراب کوته چې د زنجيري ما ډړې لکوي او مجرم طغاله کوي او اغیل اگر تالیه کولیشی ای حدیث کراوی داغی کنجی با عدل داغ زنجیرونی او دتالو کنجی با عدلی کسر عدل اکره خدا زنجیرونی وید اللہ صدقون اوزی ورن راوی اکر ربن سشیر چابی مابی مشتر یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو قد انجینا کن من عدوکن دیشک نجاکن در کرتا ستو دو دشمن ستا سنا وواعدنا کن او آدم کلیتا سر جانب توری دا هغه ترسید کوهتون یا نزل عليكم المنن الیذلغمت تاسو باندې المنن ترنجین وتسلموا رضوان اولی تاسو ته کوو خری من طیباتنا دپاکه هغه نړۍ ورکنا کوم چې رزق ورکړ تاسو لا ولا تهو ور مرانا وي دشي تااسبان غصي غضب زنا ومنهاسو ک حل اللوي سرراناجنشي تع غ دامي غبور غضب زنا فقد درا مدي شقا حالات تبع شو چ چې زما رسمته جشه م حالات تبا شو الما من دخت غضب وس وإ چ منجن لغثاررن لمن دغ چا تااررا تا بچے عزت پلی بناہنونا توبعواسی وآمنا ای ایمان روڑے وآمنا سوالہنہ ملوکنی سن محتدہ او جا با ہدایت تر مرگ پوری لازم رو نشیم تر مرگ با ہدایت کلک را بیولے وما آج لکن قومی سشی پتلوار را ستال را دقوم ستانہی موسیٰ علیہ السلام با چکل کو ہی تور پتلی کسان سره سامر صرف موسیٰ علیہ السلام کے مخت مخت مردے کاو <قال> مثال اسلام هم اوآئي غې دغدي را روان د لا سري زما دقدم نو پس وه عجنسی ل کا معلوواو قتاته عرب د اره به سره چې تمر مزیات زمانه راضي پس وعدل لهم <مُسَّانِرِيو> الصامري اجمراکڑی بھی دیوره دی سامری سفیر اندر غیض دان حاضر ناظر ہے بجا لئیږي چې ته غوړم تعالو قوم کې جوړم راشه سامری دمراکڑی فرج عن موسی الى قومه بیر دکب د حسین حال کراوه قالوی موسی علی السلام یا ال <سؤال> يد رَبُّكُمْ آ <سؤال> د تا سر رستاسو حن وا دخستا تاسو یچ کتاببر کو ل کوملههد آ د تاسو ددعواده ع یا کې را دلري تا سلو کو باچناجنشي پ تاسونا غ حضب مرض ایا تاسو مخالفت کوو مالیا دین قالو لیلی دی ما خالفنا من مخالفت نکړم نو اېدا تستاع یادی ذمل کنا تخت الاختيار شرام ولکن هم من الاوزارن لیکن ته موږ دانه را پورته کرښی اوزارن غدران دی جنا من زینت القوم زینت مراد دې کالی دی دا قوم مراد قوم مصران دی من جینت القوم دا من با اکالی با قوم بسرع انا فقذت ماہا من منگر تاوکڑی با اکالی پر وکنکی فقذالک القصامری او دارنگی ارغولی دی لغسامری او دو دارنگی اس خیجوڑکو دی چراوطن مطبی بانر اوپی جنمیس خادی رمی لکالی مادی راکے مجی آگئی اللہ دریافت تل دیش رمال شو دا نبی امت خصوصیت دی دا امت رسول الله صلی الل ورید کم ورید اللہ کتل چې کافر نپاتې مال <سؤال> ته جهاد کې د ویلا غنیمت ده مېرې نکړي ته غنیمت اعلان نو اېدا غره جمع کو او آسمان مبه او راغه غبه شول دا رسول الله مګا چې د جهاد د الله دربار کې قبولله فخرج لهم مجلم نوراستو د ویله طاره یو څه جسدن جسواله لهو خوارن شغل راوازه تشامغه فقالوا لي دې ها دا دې مددګار تاسو وئ الله همو سهارو مصالح اسلام مددګار هم دی الله دې دې زالیک فنسي مداغمه هرشي په کوټور کې لټه وي اصلایره نا الله یې ګورینا الله یې رجعو الیهم نا خبر نشي ولا يملك او نه مالك دې وتا را د ورند ولا نفع له سي ولقد قال لهم هارون الله يشكوا اليه دي طه ورو هارون عليه السلام من قبل محك لي دين يا قومه قوم زمان انما فتنتم به یقین ف نه غرجلی شو اتسوديی په سبب د بعدت دېخي و نه رب کومر رحمنو یقیند غبه قالون کې ستاسو رحمن باشا فته بیاي فته بیاونی نو زما په خرا روان شوات وي او او تا بدارو کوي مرري زما د هوکمو زما د فيصللی قالو نوویللو د مشرقانو لم امیشب اسیب مونگا علوہی پیبادت دریس خبانی عاکفینا ولا حکوف تمانا دلوزوم راضی قالو ویلی بھولن نبرح علوہی عاکفینا امیشب اسیب مونگا علوہی پیبادت دریس خبانی عاکفینا ولا قائم و دائم حتی ارجعی لینا موسیٰ تردیک یا پس راشی متحورت موسیٰ علیہ السلام موسا علیہ السلام راغے قال وی لو حضرت موسی علیہ السلام یا هارون اے حضرت هارون علیہ الصلوۃ والسلام ما منعک اس شی منه کروت الا لرا ای غیر ا تهون دلو قال جتا کتیو دیور اس دلو چوی گندرا اللہ تتبعن دا چتاه માતા دی داری دا اللہ تتبعن وما دو ص ذکر ک یو معې دا الله تتبعن دا چې تا زما تا ددار کولو پر به کوی تون یا الله تتبعن داند دا چې تا زما تا د داو کولو تا سره مقا لکړه جهات کې افاس تامریا تا فرمانی کوې د به کو دفی قال هررملو اسلام یاد نه او ع د مورځما لاته خص بهلهيې س غما والله د راسیو مصره انې خشي یقی مننظرې بل ان ت کوله دا چې ته سرقته به نه بنی اسرائله چېتاب بلتونونهوته من د اسرائلو کې ولم تررق قوي او د ما خدای جن جهاد نکولو انی خشیت کنن غری دلمن تقولوا چته وو فرقطا چې بنت یاتول تا د بنی اسرائیل اطمند بنی اسرائیل کی ولن ترقو او تا انتظارو نکود نکتل قولی خبری جما تا قالو یلی موسی علی السلام فما خطبك یا سامریو درست آیات کم علماء دھو ما ناگانی علماء پدیری قال ویلی سامری بسورتو بما لم یبسرو بیه بسورتو لدل کرو ما بما تاوسدانی لم یبسرو بیه چدین دل نو کرو تاغیبانی فقبزتو پس راوانو اس کا قبزتن یو موٹے فقبزتو قبزتن ا سرهغ دماقبضه ته نیومې خاه بهنظرهسي داغ کهمونو به نشانات او د س دجی لمین نه په نهه په پوونه غورو لباتته خللب غس ک کې وکه ته دی کار لرم ما له نفزمان نه زما نفظما تکاره کړو ماجبې یا باس منصور او کن یو نشواس قدم پور ته کول او یا غیبتیک شین شو لدا اس قدم بلان د یوم تا خار لا غسته زان سره سنبال کلو او دیشکیه تخله کوروا چولا دا عام جمهور لبا معنا کړي یو معنا ولا میدان کړي دا د غون و ساتو جو خخولا قال ای جو سامینی بشرتو ز عالم اند متا اسوانی لم یسرو بیه چې دوی نو عالمان شيی پاګبانې فقذست قویتا من اثر الرسول ما منګول لهغولې قویتا منګول لهغول من اثر الرسول پتہ بيدارې استابانی موسی عليه السلام فنبست هالو ما استابات بيداری ارتاوکا وکذلک ساولک نسی هر دارمی میخېست کړې دې کار لر مال لر نظمام دا با و علماء خوړه خو دا مخکې معنا جمهور علماء وا قالو موسی عليه السلام فذهب يا فان لك يكن انت طرف في الحياه تجن دنياكي انت تقول دع شوايبه ته هر چاته لا مفاس ملګې اطماداني ما چر الله څملګوي وای دا طریقې علماء لیکلي چې ਸਰوچالا سره ګورې مغلب هم تهولېږي د ابلګو لګېږي لئن تقول لا مثال دا چې تو هر چا ته لا مثال ما سر الله سره وی بس بلا مثال درجه لغورسي اوی دا ا دلیله ده چې اهل شرک او اهل بدعت او بدینه والے نه بدغشان هجران او بې کافي وان لک موعدن یقینن تاغ پار یو ځای دوا دی لن تخلفا چې ته ورستې نکړې شو دا نه هرګې ړ ل اللهه لوي هغه مددګار ته هغه مددګار ته زل کالییا ک زول ته چې ته برغو بلله ع ته بعدت دا غبانه کفا ولا لم هرر ق نه پهدي تا اللهمانې خاام مخه سزون جو دلارا سله من ق نه بیا خا مخه علوژمغې د سمو ته دراب کې نه ان مع الهکم الله اللی لا اله الا هو یقینا معبود المدبر ت صل الله عز وجل لا اله الا سے واجب اللہ نا و شاکل شیء علم فراخد کل شیء حرشتا علم علم ده الله رب ال عزت هر علم فراخد او ہاتے الله فرمائي كذلك بارمي نقص عليك ضيانا وتتعباني من أمراه ما قد سبق دخبرني هانا چكم نفت ترشيد وقد آتئناك من لدنا ذكران عضيشة دركوب تات من لدنا بختم طرفنا ذكران نسيهت ذکر و مراد قران دے منن عربان هی آشا چ مخوارو لوی قران نہ اے اراضی کو مان پنرا دی عمل پنک دی دبی حکومت او رسالنمانی منن عربان هی آشا چ مخوارو لوی قران نہ فانه یکنین بے وفورت کی اوم القیامت پر از وفیمت وانی وزرع بوجھ بختل گناہم خالدی مسیح یمیشہ گئی تبوکی وَسَاعَ لَهُمْ بَدْ دِلُ بِي وَتَارَا يَوْمَ القِيامَتِ فِي اللَّهِ پر از وفیمت وانی وزرع بوجھ بوجھ بار بور بد بار یا مینصح فی السور تکمر رضمانی چې پکې وو پلیشې پښه لای کې ونشرل مجرمین ارجمه کومه یم یوم یم پر رضمانی زرقاش مش ترنی زرقاش مش نه خرس تر کیوی یتخافت ندنهم پټی پټی خریب تک تخت کې وی وی بل بستم الا بستم وحمو تیر کړه تاسو په دنیا کې یا وخنو ترک رتاسو تقبرمو کی علا عشرعا مغر لس روی نهم اعلم من خطوهای دنات آسمان یقون شوائی جی اذ یقولو امثلهم طریقتا اذ یقولو کلچ بوائی امثلهم طریقتا یعنی ارجحهم عقلا اغدیر کامل بدون طریقتا تاقل کی فصيره humaines to iz ye khulo kala chwoi amsalhum tariqatan a'dhamhum rayan aghdar insaf ala deene tariqatan tarayake ya arjahum maklan deer پاقل bina faqal ki illa bismillahi yawman wahni terqade tasum baray auray wa yasaluna ka taqoos kai taana anil jibal al فَقُلْ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِصُحُورِ رَبِّي وَأَن لَّيْسَ لِي مِن دُونِهِ نَصِيبٌ قَالُوا يَا زَهْرَ حَانِ تُرِيدُ إِلَى رَقْعٍ نَّدَانٍ سَصَفًا صَفَاصِطًا بَرَازِرَ فَيَغُرُّهَا مَطْرِبُ جِيدِ رَقْعٍ عَنِ دَانٍ سَصَفًا صَفَاصِطًا لَا تَرَانِ یا مَیذِن پیدا ارز غنیمت دیوندا ایہ اروانیږي د دې دا دلم کی فسولاء وجلهو نبئ کو ګواله د جبلنی نه پاره بلحو زمیر د دعاء تراجو لا وجلهو نبئ سکو ګواله د جبلنی نه یا لا وجلهو نبئ سکو ګواله لهو د دې داعید وحشا اسو چ دشي راونه ل الرحمنحمان باشا دی فلا اسمناورې ته الله د هم دوانو لماکري الله هم, هم سو خفي نواز پهلاه یا الله همسا خ قدین فلا ت اسم معور الله همسا مګ کشاره د قدمو د قدم ت نده همسا با دو معنی تفسیر رحمانی کری یا تکلار آواز تاوی همسا او یا دخپو اکشال تاوی همسا یوم ایزن تبارد بانی لاتن فو شفاعتو فردب ورنکی شفارس اللہ من نگر آو چاکا ازین لہ الرحمنو چی جاوت کرو یغت رحمان بادشاہ و ربیو لہو قولات او رازی اللہ دبنا قولات و وجدوی دعا التوحيد دعا كدير وجهنا يعلمنا اللّا توحيد ما تعصدان دين اي دين شلوان بجدينه دي وما خلفنا شرسود ديني ولا يحيط نبيه علما إها تنشق لدي تبي اللّا بان علما بجهة دي لنا وعنة الأجوه عنات معنا ذا زلت رازي وعنة الأجوه زمي بشي مخمال الهي القيوم. د الطارق الا مسجید نباشال قیوم چې تمام مخلوقات څنګه الوی دال قیوم معنی دا نه علم څکېری وعنتل وجه زلیل باشی مخنال للحی القيوم د الطارق الجند ذات القيوم چې هغه تدبیر او تنظیم کوم کې د تمام مخلوقات وقد حوالیشک تاانیه ان حمل الظلم چاچ پور تکړې د جان سره ظلم یې نه شرک و من عمل من صالحات او چا چې عمل کړو نیک اعمالونه وهو مومن انه حال یې چې دی مؤمن صلاه حافظ الظلمن له دې ریجن د ظلم نه ولا حج ما له دې کمی دی نه کونه صلاه حافظ د ریجن د ظلم نه جنې چې د ټکو ګناهونو کې سیوااله او یلا ہج ما نبا کمی نبا وریہی د کمای د نیکینا چې دنه د ډت حسنات او نیکو کې وسو تلو کی وکالک الہ دارین یم ذ اللہ ور علی گلی انلا جو کی وثرفنا فیه او بار بیان کړي موږ پرې کی مین الوعید دی یری د خبرنا لعلہم بیر طرتقون چې دا د کوثر د گناهونه بچ کی او یهدث لهم ذکران یا واجع تیبا قرآن دی لر ذکر آس مسیحة دبئی تریزو مکین او یهدث لهم یا واجع تیبا قرآن لهم دی لر ذکر آس مسیحة اوپن فتعال اللہ الملک الحق اوچد دی اللہ چه دادشاد و پرشدیان تلوار مکوف قرآن سرام ذرغ رمیل لگن جدون و سطا من قبل ان يقضى اليك وحيو مكتوبین چ پورہ کر شتا وہ ہی دی قران و قل و ای زما محبوب رب ای ربع رب زدمی علم زیاد کی علم زما ربی جبنی علم یعنی دا و فکوا هر طالب او هر مسلمان تداوی ته تکار ربی جبنی علم رب زما زیاد کی ماته علم زما و لقد عهدنا الى ادمان دالان دا جواب قسم مانی روڑے گا شے ینیو اللہ لقد عہدنا قسم دید اللہ اللہ بیشتا حکم و وسیعت کرو حضرت عبا علیہ السلام تا من قبل مختید نازل دو دو قرآننا ولم نجد لہو آزنا فنسین الاغن حرشیو من وردہ حکم کرو وسیعت مکرو چھتے دیو انہی میری تمنیز دیکی فمشیل با حضرت آدم علیہ السلام نهیرشی ولم نجد له عزمان اولو من, من دل سلام <تصفح> من بی حضرت آدم علیہ السلام نر عزمان سقس ورادد دعو میوی خورو ویز قلنا آیات کا وحشیلو من جلی ملائکتی ملائکو تأسجدو لی آدم سو حضرت آدم اول آسو ماسو مزدوری ضرورت نشتا تچریتا ما فرمایي ته سرغم د شنو جا و پلاسه نظام کړه رزق بلټه تتشقات مشقت کې د پریوې انلک یو کمن طارق الله ته جوع فی هاذا ذکر و نقد جنت کې ولا تعراء در بنديږي بنا وانکا یو کمن ته چلاتو فی فوسوس له الشيطان و وسوات له يرق الشيطان قال له الشيطان يا ادم ويا ادمي آدم السلام هلذلنكم <آم> ايا خذار النظر كنت لا شجره الخندى تهمام اجري و ممكن او فدا فدا شي الى رب لا تزري ديوان فاكل اخراط كره ديار من هاغ دغ اليمان فدخل لهما من سرج ديارته اور اطنا او د دن او یوسف د بیاړ او ات فقع او سروش د بیاړ یو اختصاصانی چرا له ګولې راځتلی ما ته طلګان دان دین او رکن جنان طار جنتنا وعشا ادم ربه ما فرمانی کړه ادمه سلام رب فرغان جن بتن وشه جن خراب شه غل رجل وقت وی اذا فسد عيشه فقران جنبنی بتنگیجور شو جنبنی برداد شو سن مستباہ ربو بیاغرکر وغلر غداغ ستاوالے ہی من محربانی کرو کر پا غدانی وحدا اللہ رو ورت سمکروا قال اولی رب العالمین احبتوا کشای دوارا من حاضد جنتنا جنیع انتول بعدکم بازستا سلو بعد انتار ودازی عدون دشمنان بی فا اما کچوران په تاسو طرف نهوبن مهدايته تمنن تبا هدای ها سور چروان شه جماده الله بن باس رضی الله تعالی عنہه منقوله تمنن تبا هدایا سور چروان دوبې ولاري کې hina دوبې بمراکي کې hina ولا عشقا اور دے ومن عرد او دوبې بدختي کې hina ونا را د امجريو چا چې مخ وړو نو زماده کتاب نا فإِنَّ لَهُوَ كِنَان دغه ਵਿਚارا معيشه تم جنكم زندګي وې تم سخته تم نا فإِنَّ لَهُوَ كِنَان دغه طارم معيشه تم جنون دایو کنلم <خخخ> او پریشان نه عاشوا في معيشه تنجن كن قبر كي وي شه تختي ني طريق دل كي ورني لوزي فان لهيت من نبطاره معيشه تنجن تنجن دي لندا تنجا ونحشر يوم القيامه رافورتو كو دلرا پرد قیامت ده قبرنا اعمال قالوا ايده ردهمار بلنا حشرتني اعمال اولي ذ قبرنا وقد كنت سيره دې شاکایمې د لیدونکو په دنیا کې مال وفرغت سره سر غرا کړې قال رب العالمین وہی کذالک آیاتنا دارا مغراغلو تا آیاتنا مما نسیتها مطاهر کړوا وکذالک الیومۃ الصا دارن من مزی پر خدشوه ورکهشی وکذالک الله دارن مزی سزا ورکونغه من هغه چا ته اسرفا چ هغه زیاتې کړي ظلم کړي ولَم یُؤْمِنُ بِآیَاتِ رَبِّهِ حَرِيمَانِ لَا یَرَوْنَ آیَاتِهِ دَخَلَ الرَّبَّانِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ قَامَ هَذَا الْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ دَرَجَةً وَأَبْقَى عَلَى أُمَمٍ سَلَفَ اللَّهُ مُنْتَقِمٌ أَفَلَم یَهْدِلَهُمْ أَفَلَم یَهْدِلَهُمْ آلَار نَدَهُ بِذِكْرِ قَدْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ سره ډر حالکرېدي نو قبله همم ک کونې د پیړنا ییم شوونهسی مساار کې چې دی اوسی یې ګي را ګي في مسا کې په کوونې داغوي کې فيظال کا ب په دی کې نشانات دي دی د توهید نشاناد ديډورتې اوول نهها دپاره د خاون داوو کچری نه یا حکم فیصلہ صدقت میر ربکا چلوان دې تیر شوی دستا وربد طرفنا آیات کی تقدیم او تاخیر معنی په لحاظ ولع کلمت صدقت کچری نه یا حکم چلوان دې تیر شوی میر ربکا استا وربد طرفنا واجل مسنن او نه غني ته مالونه الکانہ لزاما لغدا لازم دې سرا واللہ یی کیو نے بیان نمک کی یقوم حیاتنہ یما کنا ماعذین ہتا ندعس رسولا طرحی میو قوم نا عذاب نور کو اتر سوچ کہ اندر لا کلمت سنبقت پچرے میو قوم چلوان تیر سوے میرے رب کا استا ورض طرف ما آی لکان لجامن لخ مخه د لازم غاب لادن ددي سره فبل مسببو کا محب لاماتته سوان یا کوور شوایې ديسب تاقی ده د همې ربې کا سره د سفاتو د خپل رنا قبل تو ایشن مخکې د را ختو د نورنا د س مکوه و قبلله غرو او مخې ومن انا اللهلی او تاخواتو د شپې کې نه اللهله منځونه کوه په سب دپ کې نه وااتراسم نهارو تاغاطرافو درس کېله اللهکه تر دوه خا مخ ته به راضي شي ته به خوحاله شي تا لکه داسې متوګرک چې ته راځ شي والله تمدن نه موږ دې اغا جورو جورو تا دو دینان زہرت الحیات الدنیا دا زینطاو نمائش دو جوند دنیا دو بول دو جوند دنیا دو لنفتنا همدید تارچ انتحان واقلوب منگدوی فیه پدی کی ورزق رب کا ورزق درفتا آوچتالی تاخیرت کی زمکڑی خیرو وعبقا دادر ورد ومیشن رزق یا ورز کلمه مراد هغه دنیوی رښتې ده ورز قرت به کا ورز یو ورځ تاسو در کړي چې راه ہدایت او نبوت او پیغمبري قران نه خير اندازور غره ده یاو کائنات نشه ور امر اهلک بالصلاه و امر حکم کا اهلک اهل او عيال تا اهل او تابع دارتا بس صلاتو تم مضبانی واسطبر علیہا ایتا خطلم امیش والے کا وطنیب امین خطلم کلک شپلی لا نسلوک رزقا منگا نغارتا نرزق محنو نرزقو کا منگا رزق درکوتا کا والعاقبتو لتقوی او خیرید بہتر انجام چه جنتو لتقوی دتارا دا اہل بہتر ازبارو لی اہلتقوی والعاقبۃ لغاخیر خان جام چہ جنت لتقوا دتارہ دفعہ همدانه پرهیدارایې وقالوا وایلی لولا یاتین دیاتن ان مروی منتلا په هندوی موجه ربی دختل رد طرفنام الم طاتہم انورغلی دی تبیمتنا چوٹا کتابن و رنبنو کے صحیف و رنبنو کے ولو انا احلکناہم کچرویم و چموی حلاک کروی جو دیا بابن تا وعبانی من قبلی مخې مخت درالے گلو دو قرآننا مخت درالے گلو دو پیغمبرنا لقالو خام خاویل بوجوی ربنا اے زمین ربا لولا رسل تیلینا رسولا تاولی پیغمبر س ته ممونه دربانان شو استستا لا تونو پس قبلې مجلله مکې د زین کې دوونه مخ مخکې به سو کېونه دخته م ز نه تاهونه مخکې مک ستا د کتاب دې هممر پسې اولورتوا کلن متربسن تول انتظار کنکی فتربسون تاسن انتظارو کئی فستالم نظر دے چپوہب شیطاسو من اصحاب السرات سویی چی صوب دی خاندان دلارو برابرے ومن احتباو صوب دی قسملار